Turizmus. Drage slušateljice i slušatelji, dobrovečer i dobrodošli u još jedno izdanje Turizmusa. Večeras je tu sa mnom Darija Marić. Darija, dobrovečer, dobrodošla. Dobrovečer. Ti si nama u Italiji, je tako? Tako je. I kako ti je tamo? Kako si? Kako se osjećaš? Pa meni je super. U Dinama sam, što zapravo nije toliko daleko od da doma. Pa mogu eto svako malo samo dolazit. Pa nije nešto puno drugačije, ajmo reći, samo jezik drugi. I to je to. Što ti to nama studiraš tamo u Italiji? A studiram arhitekturu i prvo godina sam prediklomskog studija. I kako ti je to za sad? Si zadovoljna sa svojim odabirom? Odubiram se jako zadovoljna, dosta je napoljno. tempo je dosta brzan, puno sati predavanja tjedno, ali to je ono što sam tijela, tako da sam um. vrlo zadovoljna, puno projekata paralelno sa predavanjima i stvarno super je za ono ko želi studirati arhitekturu, mislim da stvarno savršeno. Znači, tamo ti je lijepo, zadovoljna jesi? Jesam, yes. um, jesam. Dobro, uh, sad se... Bliži se vrijeme upisa, studenti koji bi možda htjeli ići van pa se žele seliti ili maturanti koji se sad žele upisati na studij. Kako izgleda taj cijeli proces upisa na fakultetu u stranoj državi? Pa mi imamo sreće što smo u Europsku tako da nemamo nikakve drugačije kriterije za upisa u Čak niti jezik ne moramo polagati prije. Za upise na fakultete kojima je broj mjesto ograničen poput arhitekture medicine, Uh, piše se prijamni ispit koji se provodi nešto poput naše mature na razinu cijele države. Uh, Ostalim ima i test koji se piše na kompjuteru, nije selekcijski. Ako, se ako se ne prođe, tijekom godina se moraju rješiti onda još neki zasni ispiti poput matematike ili ponovno cijeli test. A ima i treća kategorija... Fakulteta koji nemaju nikakva prijamnijih, samo se treba informirati u koje od te tri kategorije spada željeni fakultet. Darija, mislim da je vrijeme za jednu glazbenu pauzu. Je to okej? Okay? <laughs> Super. <laughs> I što ćemo slušat? Uvijek dajemo našim gostima da izaberu koju pjesmu ćemo slušati pa koji je tvoj odabir? Denis Floyd. Okej, okay. znači slušamo Denis Lloyd i Nevermind. Hvala vam, Denis. <laughs> Dragi slušateljice i slušatelji, dobrovečer i dobrodošli još jednom u Turizmus. Darija, još jednom, dobrovečer, dobrodošla. Za sve koji nisu čuli početak intervjua, si na studiju u Italiji. I podijelila se s nama kako se može upisati tamo studiji i da zapravo biti nije veliki problem jer žijemo u Europsku uniji. Tako je. Srednju školu si završila ovdje, sa mnom. Da. <laughs> A sad u Italiji. I šta ti se čini, koji je sustav... A školski bolje. Ova je ovdje ili ona je u Italiji? Koji je stroži? A, definitivno naši. Uh -huh. Jer vidim da imaju puno gradiva iz predmeta poput matematike i fizike koji, mi, koji smo mi prošli i oni ga sad prvi pučuju. Tako da nama je sigurno lakše došli na njihove fakultete. Već je nekako... I to svi kažu. Nisam jedina. A, već je nekako u prednosti. Dosta velikoj prednosti zapravo bih rekla. Iako za fakultete bi rekla da je njihov sustav po meni, barem za arhitekturu puno bolje, zato što, arh... zato što fakulteti nisu ciljani na srednje stvukovne škole, da se samo oni upisuju, nego i gimnazijalci naravno da mogu preći na arhitekturu, na građevinu, nije bitno što ni su radili crtanja, sve se radi s početka. Aha, da, to je dosta veliki problem ovdje. Jer znam da ljudi uzimaju tehničko crtanje i sve i svo što ne bili nadoknadili ono što su radili u strukovnim zapravo, školama. Da, to je zapravo jedan od opće za upis tako u u Hrvatskoj. Što je za nekog opičnog gimnazijalca ili nas iz preoslovno-matemaničke gimnazije, koji su imali dva sata likovnog tjedna, tjednu u Hrvatskoj nemoguće zapravo, bez nekih dodatnih pripremla. Kako ti je općenito živjeti u Italiji? Da li ti je ljepše nego ovdje? Da li ti falimo mi ovdje? E, najviše mi more pali. A, To si kažu. Pa, da. Pa vidjet, ajmo reći, drugačije iako i tu se stalno sreće neko koji iz Hrvatske, iz Rijeke, tako da. Može i tu isto biti kod doma ako se nađe dobre ekipa. Za kraj, što biš poručila svim studentima ili učenicima koji žele studirati vani, a možda se nekako boje ili žele to izbjeći ili nisu sigurni da se mogu upisati? To jest nisu dovoljno pa, informirani pa misle da je to nešto wow, a zapravo nije tako strašno? Zapravo uopće nije. Da. Pa svim budućim studentima bi poručila da nikako ne upisuju fakultet koji je na drugom isporu, bez da ne daju od sebe za prvi izbor, pa to značilo otići izvan granica Hrvatske. A oni koji žele studirati vani, prvi savjet mi je da ne čekaju zadnji čas za prikupiti i prevesti potrebno dokumente kao ja, jer ću stvoriti samo nepotrebno stres. Mm -hmm. I za prijemne mislim, vjerujem da niko neće reći u školi, ali... Po meni nekako više se treba posvetiti učeni za prijem nego za maturu, jer tu na kraju svi i kako ste napisali prijemni. Matura je samo dokaz da ste završili srednju školu. Mm -hmm. Tako da to nekako bi ja promijenila kod sebe da po novu upisem. Koliko u tetu? Koliko otprilike vremena prije samih upisa trebaš imati sve te dokumente i papire recimo spremne za svih za sve služatelje koji koje to zanima. Pa meni je prijemni bio u devetom mjesecu, a sam upis je bio tjedan dana prije početka fakulteta. to mislim, početak desetog mjeseca. Mm -hmm. Tako da ima se zapravo dosta vremena. Pa... Dobro, to je ok. Prije nego što te pustim, Darija. Uh, pozdravi, koga da. ćeš sve pozdraviti? Znači, onako ko u mm -hmm. onim, onim dječjim šovima kad, kad a, smo bili ja mali. Mama, tatu, Eto... <laughs> Možeš sestru pozdraviti. Ne možeš ju izostaviti. Rekao da spavat, eto mi sestru. Ha, dobro, ništa. Onda ovim putem pozdravljamo uspavanu sestru i pozdravljamo tebe, Darija. Hvala. Hvala ti puno na gostovanju. Šaljemo ti puno pozdrava tu s sove tebi u Italiju. To je bilo to. Hvala. Drage slušateljice i slušatelji, ovo je bio još jedan turizmus. turismos.